Bismillahirrahmanirrahim. Inalhamdulillah. Ahamduh Taala. Wa kita wa kepada Wa Dan billahi min pertolongan Anfusina Wa min kita a'malina pengampunan yahdihillahu Fala Dan kita meminta maaf kepada Dia. Dan kita meminta maaf kepada Allah. Dan kita meminta maaf kepada Allah. Dan kita meminta maaf kepada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 وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم من النار اخوتي في الدين رحمني ورحمهكم الله kita lanjutkan pelajaran kitab sifatus salatinn nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mina takbir ila taslim ka taraha dari al al-allamah al-muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu masih pada bab qala rahimahullahu taala rukniyatul fatihah wa fadailuha membaca al-fatihah dan keutamaan kotaan surat tersebut telah kita baca hadis yang disebutkan oleh al-musannif bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la sholata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab hadis ibadah bin samit muttafaqun alaihi tidak sah salatnya orang yang tidak membaca surat al-Fatihah Hadis yang berikutnya disebutkan Man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatul Kitab fa khaddaj Ia khaddaj ia khaddaj ghairu tamamin Hadis dari sahabat Abu Hurairah rahimah muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat tidak membaca surat Al-Fatihah maka salatnya itu khaddaj. Diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Yang dimaksud yaitu khayrut tamam. Salatnya tidak sempurna. Kemudian juga dalam hadis yang berikutnya tentang keutamaan dari surat-surat Al-Fatiha, di mana di dalam surat tersebut setengahnya adalah diberikan sebagai bentuk pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian setengahnya itu adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mohon hidayah. Petunjuk Jalan yang lurus Yang telah diberikan Oleh orang-orang yang sebelumnya Dari kenikmatan tersebut Dari kenikmatan Hidayah tersebut Dan juga berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari orang-orang yang dilaknat Dan juga orang-orang yang tersesat Ghairul makdubi alaihim malab dalin. Sebelum kita masuk pada permasalahan Kita lanjutkan Dari hadis yang telah disebutkan oleh Musannif Qala rahimahallahu ta'ala Wa kana yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma anzalallahu azza wa jal Fi taurat Wala fil injil Mithlu ummil quran Wahyul Sabgu al-Muthani, dan Al-Quranul Adzim Hadith ini, riwayat an Nasa'i dan yang selainnya dari Sahabat Abu Hurairah, radhiyallahu taalaanhu, dan sanad hadisnya Hasan. idalah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kita suci at-taurah dan juga kita suci injil yang di dalamnya itu terdapat sebuah surat yang semisal dengan surat Al-Fatihah sebagaimana dalam Al-Qur'an tidak ada dapati surat yang lebih baik atau yang memiliki keutamaan yang semisal dengan surat Al-Fatihah Wahiyah Dan surat Al-Fatihah itu memiliki nama lainnya As-Sab'u Al-Mathani Jadi surat Al-Fatihah Memiliki beberapa makna Di antaranya adalah Al-Fatihah Kemudian Fatihatul Kitab Kemudian yang ketiga adalah Ummul Quran Dan yang keempat adalah As-Sab'u Al-Mathani apa yang dimaksud dengan Al-Saba'u al-Mathani Al-Saba'u yaitu Berisikan tujuh ayat Al-Mathani Yang dimaksud yaitu disebutkan Al-Musannif Dalam catatan ta'liq. Lianna ha tuthna Fi kulli ra'ah Au tuthanna Fi kulli ra'ah Karena surat Al-Fatihah Itu senantiasa diulang Di dalam setiap rakaat malmasani itu yang dimaksudlah tuad senantiasa diulangi bacaan tersebut qala rahimallahu taala wa amara dan nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan al musiiu salatahu an yaqra'a biha fi salatihi Nabi telah memerintahkan sahabat yang tidak bagus salatnya untuk membacanya di dalam salat tersebut yaitu surat Al-Fatihah. Hadis ini dari sahabat Rifaah bin Rafi' Al-Ansari. Wa qala liman lam yastati' hifdhaha dan juga Nabi bersabda terhadap orang yang tidak mampu menghafal Surat al fatiha Qul, katakanlah. Bacalah. Subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la illa billah. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dari sahabat Abdullah Ibnu Abi Aufa. Dan sanad hadis ini Sanatnya do'if Sanat hadis yang disebutkan Bagi yang tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah Dia membaca dhikir Namun ini sanatnya do'if Nanti insyaAllah akan datang pembahasannya Wa qala lil muslih salatahu Fa inkana ma'aka Quranun Faqra bihi Wa illa fahmadillah Wakabirhu, Wahillilhu. Hadis ini dari Sahabat Rif'aah bin rafi' Seperti yang telah lewat. Hadis ini sanatnya ba'if. Riwayat Abu Dawud dan yang selainnya. Apabila engkau memiliki hafalan Quran, maka bacalah dalam salat tersebut. Yaitu maksud yang dimaksud yaitu. Bacaan Al-Fatihah. Kalau tidak mampu, Maka bertahmid, bertakbir, Dan bertahlil. Baik. Kita ambil beberapa permasalahan dalam bab ini. Permasalahan yang pertama adalah, Hukum membaca Al-Fatihah. Di dalam sholat. Fihi qawlan min ahli ilm. Dalam permasalahan ini terdapat dua, Pendapat Dan ya Rajih Wallahu ta'ala alam Yang kuat bahwasanya Anna kiraat al-fatihah rukun min arkanis salat Membaca Surat al-fatihah Itu adalah rukun Di antara Rukun-rukun salat La tasihuh salatu illa biha Tidaklah sah Salatnya Seseorang ketika dia meninggalkan Atau tidak membaca surat Al-Fatihah Rakaat Yang dia tinggalkan dari bacaan Al-Fatihah Itu tidak terhitung Sehingga Dia harus menambah Karena Surat Al-Fatihah menurut pendapat yang raja adalah Hukumnya itu rukun Baik itu lupanya dengan sengaja Ataupun karena tidak sengaja Dia tidak membaca Baik karena sengaja Ataupun tidak membaca Karena lupa Ini adalah pendapat dari jumhur, Mayoritas ahli ilm Pendapat dari malikiyah Syafi'iyah Dan hanabilah Dalilnya hadis yang telah disebutkan oleh Al-Musannif Di dalam kitab La sholata liman lam yaqra Kitab. Tidak sah salatnya seorang ketika tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis yang berikutnya disebutkan, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, barang siapa yang salat tidak membaca Al-Fatihah maka salatnya itu tidak sempurna, ghayru tamam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr di dalam kitabnya Tamhid An-naqs fi sholati naqshan. Yani maksud dengan tidak sempurna di dalam salat itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, tidak sempurna di mana kurang baginya pahala di dalam salat tersebut. Dan yang kedua adalah tidak sempurna yaitu salatnya tadi tidak teranggap. Yubtil sholatuhu sehingga yang masuk dengan tidak sempurna di sini adalah keadaan yang kedua ya di mana rokaatnya tadi tidak teranggap kemudian kewajiban membaca surat al-fatihah itu berlaku pada setiap rokaat ada sebagian pendapat menyebutkan Bahwa Al-Fatihah itu hanya di awal rekaat. Namun ini pendapat yang tidak benar. Karena berbeda dengan dalil. Kata Nabi SAW. Dan ini pendapat dari Jumhur. mayoritas Ahlul Ilm. Bahawa beliau bersabda. Waf'al dhalika fi salatika kulliha. Dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. Lakukan bacaan tersebut di dalam seluruh solatmu. Kemudian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fa yaqra fi dhuhri wal 'asr fi raq'atain ulayain bi faatihatil kitaab wa suratain." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat bersama kami dan beliau membaca di dalam salat duhur, di dalam salat asar, dua rakaat yang pertama dengan surat al-fatihah. Kemudian juga dengan membaca surat wafiriyah dalam riwayat yang lainnya, yaqra fil ragatain al-akhiratain bivatihatil kitab dan di dua rakaat setelahnya beliau membaca surat al-fatihah. Ya sehingga al-fatihah itu Dibaca sebanyak empat rakaat Empat kali Nah Ini terkait pembahasan Hukum dari membaca Al-Fatihah Yang berikutnya adalah Bagaimana ketika seseorang Tidak mampu untuk Membaca Al-Fatihah Dikarenakan Dia belum menghafalnya Misalkan seseorang yang baru masuk Kodalam agama Islam dia belum hafal soal Fatihah ataupun orang yang sudah tua maka Wallahu Taala alam. hadis yang disebutkan di sini adalah hadis yang doif sehingga yang diamalkan adalah dia membacanya sesuai dengan kemampuannya misalkan dia mampu satu ayat atau dua ayat maka ini yang wajib baginya tanpa membaca zikir yang telah disebutkan dalam hadis. Wallahu taala alam. Kemudian kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala Naskhul qiraati wara' al-imam fil jahriyah Dihapusnya Bacaan Di belakang imam Pada salat jahriyah Isya Wa kala rahimahullah ta'ala Jadi sebelum masuk pada bab ini Bahawa penulis Memiliki pendapat bahwasanya bacaan yang dilakukan oleh makmum pada sholat jamaah di dalam sholat sholat jahriyah ini telah dihapus hukumnya ini pendapat dari al-musnif dan Wallahu taala yang rajihanlah yang dihapus itu adalah pembacaan dari surat ada pembacaan al-fatihah ini tidak dihapus ya. ini menur menurut beberapa pendapat dan beliau berpendapat bahwasanya Al-Fatihah pun dihapus ketika seorang menjadi makmum di dalam salat-salat jahriyah. Nanti akan kita bahas hadisnya. Qala rahimahullah ta'ala wa kana qad ajaza lil mu'tamin ayyakra'u biha wara'al imam fi salatil jahriyah. Dan dahulu, kaum muslimin, para makmum rasulullah shallallahu alaihi wasallam mereka diperbolehkan membaca bacaan surat baik itu al-fatihah ataupun surat-surat dalam al-quran di belakangnya imam yang salat jahriyah ini maksud di sini yaitu membaca dengan baca suara nah, suara yang dikeluarkan dengan lirih tapi terdengar sehingga kalau makmum yang banyak membaca Ya maka ini terdengar keras. Waktu ya. Nabi shalat il-fajr, ketika itu di shalat fajr, shalat subuh, fakora, fathakul alaihil kera'ah. Ketika Nabi membaca, beliau merasa terganggu. Ya, bacaan beliau merasa terganggu dari suara-suara para makmum. Falam mafarogah. Ketika selesai. Qala la'allakum taqra'una khalfan imamakum aw imamikum Ketika selesai dari salat beliau bertanya kepada para sahabat Kalian membaca salat atau membaca surat di belakang imam kalian Qulna maka para sahabat menjawab na'am hadzan Iya benar kami membacanya dengan hadzan Sebutkan dalam catatan kaki bahawa Al-had Atau hadzan Itu mananya Lah suratul kira'ah Wa mudarakatuh Fi suratin Wasti'ijalin Jadi membacanya itu seperti Mengajar bacaan imam Misalkan imam membaca surat tertentu Dan makmum membaca surat yang lainnya Maka si makmum ini Membacanya dengan lebih cepat Agar apa dia tidak terganggu dengan bacaan Imam, karena Imam bacaannya lebih keras. Nah, dalam keadaan seperti ini justru sebaliknya Imam juga terganggu. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qalalatifalu". Nama hadzannya Rasulullah, "Qalalatifalu". Jangan kalian ulangi kembali, atau jangan kalian lakukan kembali. Illa melainkan. Anya Qur'ān Ahadukum bivatihadilkitab, melainkan kaum baca dengan surat al-Fatihah al-kitab. Fāinna ulā salatah liman lam yaqra biha. Tapi hadits ini, kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang selainnya dari Sahabat Ubadah bin Suwaid. Dan dengan sanad ini, sanadnya do'if. Sanad hadis ini Sanatnya da'if Namun datang dalam riwayat yang lain yang semakna Disebutkan Di dalam sahih musnad Dari seorang sahabat dan sanatnya sahih Ya dari seorang sahabat Tidak disebutkan namanya Jadi kesimpulannya bahawa hadis ini Secara sanatnya da'if Namun datang riwayat yang lain yang semakna hadisnya sahih menahum anil qiraati kulliha fil jahriyah nah setelah itu kata beliau rahimallahu taala nabi melarang mereka untuk membaca seluruh bacaan di dalam solat jahriyah ya kalau hadis yang sebelumnya tadi disebutkan boleh membaca al-fatihah hadis yang berikutnya ini akan disebutkan oleh beliau telah menghapus seluruh bacaan dalam solat jahriyah bersama imam Wadali kahinama. Hal tersebut ketika terjadi insarafamin salatijar fiha bilqirah. Ketika beliau salat dari salat salatijar dalam riwayat itu adalah annahal salat subuh di dalam salat subuh. Fakal maka kata Nabi saw. Hal Qur'an mai minkum ahadun ahad anifa. Apakah ada seorang di antara kalian membaca bersamaku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barusan. Ya artinya apakah ada seorang di antara kalian yang dia membaca qiraah bersamaan dengan bacaanku? Faqala rajul, maka seorang sahabat menjawab, "Na'am." Iya ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Benar aku yang membacanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni aqul Sesungguhnya aku telah berkata kepada kalian mali unazih Mengapa bacaanku diganggu? Ya. Mali unazih, mengapa bacaanku diganggu? Qala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata sampai di mali unazih itu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Abu Dawud dan sanatnya dhaif. Kemudian perkataan, qala Abu Hurairah qala Abu Hurairah ini yang benar adalah qala Az-Zuhri. Yang benar qala Sufyan Az-Zuhri. sebagaimana disebutkan oleh al Al-Bukhari di dalam sahihnya Nah. Bukan Abu Hurairah. Fa tanda al-nas 'an al-qiraati ma'a Rasulillah wasallam. Setelah itu para sahabat mereka berhenti dari membaca bacaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat yang jahriyah Hina sami'u dzalika min Rasul min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi anfusihim sirran fi ma fihi al -imam. maka mereka membaca surat al-fatihah dengan lirih pada salat yang tidak dijaharkan oleh al-imam nah sehingga kesimpulannya hadis ini itu riwayatnya mungqati terputus ya sebagaimana disebutkan oleh al Imam al-Bukhari dan hadis yang sebelumnya Hadis Abu Hurairah wa Abu Daud ini sanadnya dhaif. Qala rahimahullahu taala Wujilal insatu lilqira'atil imam min tamamil i'timami bih dan dijadikannya makmum yang dia itu diam itu merupakan bentuk kesempurnaan dari mengikuti imam di dalam salatnya. Faqal inna ma ju'ilal imam liyutam mabih. Sungguhnya imam salat itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kam barafaqabiru wa idza qara'a fa Ketika dia bertakbir, maka bertakbirlah kalian dan ketika dia membaca maka diamlah. Wa idza qaraa fa Hadis ini riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Hadis ini sahih kecuali lafaz wa idza qaraa fa ansitu. Ini tandai dengan tanda kurung lafaz ini lafaznya syadz sebagaimana disebutkan oleh Al Bukhari Kemudian juga ada rokutni, kemudian juga bukhathim ar rozi. Mereka menyebutkan bahawa lafadz ini lafadznya syada. Jadi sampai pada lafadz faidah kabara fakabiru ini yang sahih. Kama jual al istimau lahuh mghnian anil qiraat warahah dan juga mendengarkan bacaan imam itu telah mencukupi. Dari membaca apapun Ketika di belakangnya Fakal Maka beliau SAW bersabda Mangkana lahu imam Fakiraatul imam lahu kiraah Hadha fil jahriyah Barang siapa yang dia Salat bersama imam Maka bacaannya itu adalah Bacaannya ya. Ini dalam salat jahriyah Hadith ini Dari sahabat Jabir bin Abdullah dan juga dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al As di dalam Sunan Ad Darqutni, kemudian juga Sunan Ibn Majah dan keduanya sanatnya itu baif. Kedua sanat hal tersebut adalah baif. Kita masuk pada permasalahan dari bab ini. Permasalahan dari bab ini adalah Mahukmu kera al-fatihah lil makmum. Apa hukumnya membaca surat al-fatihah bagi makmum? Di sini terdapat dua pendapat. Dan yang Raji'ullah Taala alam bahawa an al musalli yajib ullahi kiraat al-fatihah. Seorang yang salat itu wajib untuk membaca surat al-fatihah. Sawaun Baik itu, Kana imaman dia menjadi imam solat, au makmuman atau dia menjadi makmum, au munfaridan atau dia solat dengan sendiri. Waswahun karena fil jahriyah atau sirriyah. Begitu pula wajib dibaca ketika solat jahriyah atau munsolat sirriyah. Jadi kesimpulannya kewajiban tersebut adalah mencakup pada seluruh keadaan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah quman dari hadis Ubadah bin Shamit, muttafaqun alai, hadith yang sahih, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kemudian juga hadis Abu Hurairah yang setelahnya riwayat Muslim. Barang siapa yang salat tidak membaca Al-Fatihah, maka ini salatnya tidak sempurna. Ini pendapat dari mazhab Syafi'iyah, kemudian juga mazhab dari Al Imam Al Bukhari, mazhab dari Ibn Hazm dan yang lainnya. Dan ini berbeda dengan pendapat yang disebutkan oleh Al Musannif. Di mana Al Musannif beliau berpendapat dengan kalau makmum di belakangnya solat jahriyah maka dia diam. Tidak membaca apapun. Menyimak bacaan imam ya. Maka dijawab oleh pendapat yang menyebutkan bahwasanya itu wajib pada seluruh keadaan Ketika imam membaca Al-Fatihah Maka dia pun wajib untuk membaca Al-Fatihah Ketika imam telah membaca surat Maka dia wajib untuk diam Ini yang telah disebutkan oleh Pendapat tersebut Berdasarkan keumuman hadis, Karena di hadis disebutkan tidak ada pengkhususan La salata lima lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Permasalahan selanjutnya, kapankah seorang makmum membaca Al-Fatihah? Kapankah seorang makmum membaca Al-Fatihah ketika dia salat bersama imam? Kalau di dalam salat sirriyah, salat zuhur dan ashar ini tidak ada Khilaf. Dia membacanya setelah selesai dari istiftah. Istiftah kemudian bertawud, membaca basmalah dan membaca al-fatihah. Dan dalam surat dalam salat as-sirriyah ini makmum bisa membaca surat, bisa atau disunnahkan untuk membaca surat. Adapun dalam salat jahriyah, maka dia memiliki tiga keadaan membaca al-fatihah. Keadaan yang pertama, dia membacanya sebelum imam membaca al-fatihah. Keadaan yang kedua, bersamaan dengan imam membaca al-fatihah. Jadi imam membaca alhamdulillahirobbilalamin, maka makmum mengikutinya bersamaan alhamdulillahirobbilalamin. Keadaan yang ketiga adalah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Dia mendengarkan kemudian dia membaca Al-Fatihah. Berkata Syekh Ibn Basrah rahimallahu taala, "Yaqra'u al-ma'mum al-Fatihah inda saqatat al-imam. Fa illam yaskut fal wajib 'alaihi an al-Fatihah walau fi hal qira'at al-imam." Dan ini juga termasuk dari pendapat beliau, Sheikh Kebnubas bahwasanya membaca al-fatihah itu wajib pada seluruh keadaan. Kata beliau, makmu membaca al-fatihah ketika imam sedang diam. Jadi diam itu ada pada dua keadaan. Yang pertama sebelum membaca al-fatihah, kan imam diam. Kemudian setelah dia membaca al-fatihah, itu dia diam. Nah dia bisa memilih ini di antara keadaan seperti ini. Ya. Kalau imam tersebut tidak diam, ya. Dia membaca istiftah dengan istiftah yang pendek. Kemudian setelah dia membaca Al-Fatihah, dia langsung masuk pada surat yang baru. Maka di sini dia wajib untuk membaca Al-Fatihah dalam keadaan apapun. Ya, baik itu setelahnya atau di pertengahan ada yang semisalnya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Menyempurnakan dari permasalahan al fatihah Di sini Terdapat permasalahan Terkait dengan hukum makmum Bagaimana hukumnya ketika makmum Mendapati Imam dalam keadaan ruku Ini disebut dalam perbahasan Man adraka ruku Hal adraka arraqah Apakah ketika seseorang itu dia mendapatkan ruku'nya imam, dia telah mendapatkan satu rakaat. Ini juga masuk dalam pembahasan Al-Fatihah. Di sini terdapat dua pendapat dari ahlu ilmu. Dan yang rajih bahwasanya barang siapa yang mendapati ruku'nya imam, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah, dia mendapatkan satu raka'an. Ini adalah pendapat dari jumhur mayoritas ahal ilmu. Ya. Walaupun al-fatihah itu rukun. Dalam seluruh keadaan. Tapi dikecualikan dalam satu keadaan ini. Ketika mendapati imam dalam keadaan ruku. Dia masuk ruku. Ya. Maka dia mendapatkan satu raka'an. Ini khusus. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abi Bakrah Dalam hadis Abi Bakrah Nufay ibn al-Hadith Al-Thakafi Riwayat al-Bukhari Bahasanya beliau radhiyallahu ta'ala anhu Mendapati solatnya Nabi SAW Dalam keadaan ruku Jadi masuk masjid Nabi telah ruku solatnya Maka beliau Faraka' Ikut ruku' di dalam salat tersebut. Sebelum Sempurna masuk dalam sof. Jadi sofnya itu belum Masuk dengan pas. Beliau sudah ruku' ya, Untuk mendapatkan ruku'nya Nabi SAW. Maka hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Diceritakan. Bagaimana tentang perbuatannya Abu Waqarah. Nufay bin al-Harith. Maka kata Nabi SAW Zadakallahu khairan. Semoga Allah menambahkan semangat untukmu. Wala ta'ud. Ya, jangan kau ulangi kembali. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keadaan Abi Bakrah dengan memberikan pengikraran dan tidak memerintahkan untuk mengulangi salatnya. Dan Nabi menganggap bahwasanya salat tersebut telah Mendapatkan rakaatnya. Nah, ini hadis yang disebutkan pendapat dari jumhur, mayoritas alam-alam, bahwasanya barang siapa yang mendapati rukunya imam, maka dia telah mendapati satu rakaat. Dan mereka menyebutkan bahawa keadaan inilah keadaan yang khusus, di mana tidak berlaku ketika seorang ma'umm mendapati imam dalam keadaan sudah diakhir. Dari berdiri ya, Jadi Imam selesai membaca Al-Fatihah Selesai membaca surat Hendak masuk ke dalam ruku nah, Datanglah makmum Maka seperti ini tidak dapat Dia tidak mendapatkan Satu rukat Mengapa demikian? Karena dia tidak mendapatkan Surat Al-Fatihah Ini yang pertama Kemudian yang kedua Ketika dia mendapati bahwasannya imam telah mengangkat kepalanya, ini juga tidak terhitung dia mendapatkan satu rakaat. Ya Allahul Taala alamisal. Jadi keadaannya adalah ketika benar-benar imam itu masih dalam keadaan ruku saja. Nah. Kemudian disebutkan oleh al Imam Abu Dawud. Dalam kitabnya Masail Al-Imam Ahmad Beliau mendengar fatwa dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Ketika ditanya Dengan apakah seseorang itu mendapatkan satu rakaat Ketika Imam dalam keadaan ruku Maka kata beliau Ida amkana yadaihi Min rukbataihi Qablaan yarfa'al imam Ya, Ketika telah dia meletakkan kedua tangannya itu dengan tetap. Dia ruku dalam kana sudah tetap. Tumak nina. Sebelum imam mengangkat kepalanya, maka dia telah mendapatkan satu rokaat. Nah, ini sebagaimana hadis Abi Bakrah. Kemudian yang berikutnya adalah ketika dalam kana seperti ini, bagaimana hukum dari membaca takbir? Apakah seorang itu langsung masuk dan ruku? Ataukah takbir terlebih dahulu? Ya perlu diketahui bahwasanya Takbirat al-Ihram itu adalah rukun diantara rukun-rukun salat Jadi dia harus membaca Takbirat al-Ihram Dan ini dibacanya harus dalam keadaan berdiri Ya, Jadi posisi imam adalah ruku Kemudian makmum datang Ketika seperti ini masih posisi berdiri dia membaca takbiratul ihram Allahu akbar. Kemudian dia ruku. Nah, Adapun takbir yang kedua maka ketika dia mampu untuk membacanya ini yang terbaik. Kata Imam Ahmad ini faazan ini yang terbaik. Kalau dia tidak mampu, Kata Asy-Syaibun Nubas ketika ditanya maka dia cukupkan dengan takbiratul ihram. Wallahu taala alam sya. Inilah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini Subhanakallahumma Rabbalah Alhamdulillah Asyadu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu laik Wa sallallahu anabina Muhammad Wa ala alihi Wa ashabihi wa sallam Wa rabbil alamin